Harmadik fejezet. Lépcső a mennyországba. Szerencsére unokatestvérem Netti megsegített minket a bajban. Egyedül lakott egy nagy házban, no alig nőtt még ki a gyerekkorból. Egy vagy két évvel korábban, mikor 16 volt, megörökölte a családi házat a szülei halálakor. Már nem tudom, miben egyeztünk meg pontosan, hogy egyáltalán fizettünk-e azért, hogy ott lakjunk, minden esetre oda költöztünk hozzá Bellimamba, egy elővárosba Dublin északi szélén, mérföldekre Old Kilménhemtől. Eleinte nyomorultul éreztem magam, hogy költöznünk kellett. Szerettem Old Kilménhemben élni, ám amikor Belli értünk, és megláttam a nagy kertet és szobákat, nagyon megörültem. Ráadásul ez a ház biztos alapokon állt, és tudtam, hogy sosem fog összeomlani, Három hálószoba volt fent az emeleten, és igazi luxusnak tűnt a benti WC és a fürdőszoba. Lent egy remek, hosszú konyha helyezkedett el, ahonnan hátul kiláthattunk a kertre. Lent volt még egy nappali, valamint netti hálószobája, mely eredetileg alig, hanem ebédlő lehetett. A ház kertje elvarázsolt. Azóta sem láttam még kertet ilyen nagynak. Rengeteg felfedezni való várt ránk. Még egy színakazal is áltott, amikor születésnapi partit tartottunk, édességeket rejtettünk el benne. Ha maradt rá ideje, apa zöldségeket termesztett rengeteg sorba ültetve. Volt ott minden, amit el lehet képzelni. Még borsó is, imádtuk pattintva fejteni, és nagy ágyásokban eper. Öt gyerek volt akkor a családban, Berry kisöcsém az egyetlen csecsemő. Aztán sorban mögöttem jött Helen, Ifa és persze Emer nővérem. Nem sokat játszottam a testvéreimmel, inkább csak születésnapokon vagy hasonló alkalmakkor. Talán más dolgok érdekeltek, mint őket. Más szemmel tekintettünk a világra. Eleinte magányos voltam életemnek ebben a szakaszában, de hamar lettek új barátaim. Összeismerkedtem egy kislányjal, Rosalinnal, akinek családja a kert lévő fal túloldalán lakott. Csodás, óriási fal volt ez, végig az út mentén. Apa készített nekünk egy létrát, így fel tudtunk jutni a tetejére, anélkül, hogy tönkretettük volna a cipőnket. A széles építmény tetején remekül lehetett járkálni, ráadásul biztonságosan, és mi így mentünk egyikünk házától a másikig, vagy épp el a földekig. Imádtam ezt a falat, és mindazt, amit a tetejéről látni lehetett. Rosalind lett a legjobb barátnőm. Hatalmas, flancos házban lakott, vagy hat házzal és legtöbbször a falon közlekedve mentünk el egymáshoz, nem pedig a hosszú kerülő úton. Rosalin is nagy családban élt, de a testvérei közül páram már felnőttek és elköltöztek otthonról. Megismerkedtem a húgával Carolynnal és a nála nyolc évvel idősebb bátyával, Michaellel. Rozálin jókedvű, magas, vékony lány volt, hosszú, sötét, egyenes hajjal. Rengeteget nevetett. Imádtam vele és a családjával tölteni az időt, mondhatni többet voltam velük, mint otthon. Azt hiszem, Rozálin apukája német volt, nagy darab, erős férfi, sötét, helyenként már őszülő hajjal. Sok időt töltött távol a családtól, üzleti ügyek miatt. Amikor azonban otthon tartózkodott, nagyon kedves volt Rosalinnal, meg a testvéreivel, és velem is. Egyik vasárnap vett az összes gyerekének egy zacskó édességet, én pedig nagyon boldog és büszke voltam, hogy rólam sem feledkezett meg. Ilyen alkalmakkor engem is mindig belevett a sorba. Talán hat vagy nyolc édességet rejtett a zacskó, ám mindegyik fantasztikusan finom volt, és én igyekeztem, hogy a lehető legtovább kitartsanak. Roselinék egy másik vasárnapi rituáléját is szerettem. Roselin anyja gyakran felolvasott nekünk egy történetet. Ilyenkor behívott minket a hálószobájába, leültünk az ágyra, megesett, hogy csak Roselin, Caroline és én, ha még Michael vagy valamelyik hugom is, és akkor Roselin anyja elkezdett hangosan olvasni nekünk. Nagyszerűen tudott felolvasni, mi pedig csak ültünk, elragadtatva hallgattuk, vagy egy órán keresztül, míg végül elküldött minket. Néha egészen hosszú is lehetett egy könyv, hetekig tartott, míg véget ért. Egyik kedvencem a titkos kert volt Francis Hodson burnett -től. A kertünkben állt egy nagy, fából készült hinta. Apa megjavította, így igazán magasra lehetett hajtani. Órákon át tudtam rajta hintázni, közben pedig az angyalok jó pár egyszerűbb dolgot megtanítottak nekem az életről – Igazság szerint, noha fizikailag a hintán ültem, valójában egy másik világban jártam, ahol az angyalok varázslatos és mágikus dolgokat mutattak nekem. Előfordult, hogy egyedül hintáztam, és az egyik angyal így szólt hozzám. Lorna, nyújtsd ki a kezed, mutatunk neked valamit. Azzal a kezembe adott egy apró tárgyat, majd elvette a kezét, és a tárgyból rögtön fénytört elő. Néha ez a fény apró csillagnak tűnt, vagy százszor széphez hasonlított, aztán meg növekedni kezdett, mintha csak életre kelne. Nőtt, önnőtt, miközben sárga szívben ragyogott. Felemekedett a kezemről, felszálva felszállva nagyobbá és fényesebbé lett, míg már részben elhomályosította a napot. Ekkor csodálatosan szépet láttam, mint a tükörkép lett volna egy emberinek tűnő, gyönyörű arc mosolygott rám. Amikor először történt ez, azt mondták nekem az angyalok, ő az angyalok királynője. Előszeretettel használtak olyan kifejezéseket, melyeket gyerekként fel tudtam fogni. Ezek a tündérmesékre emlékeztettek engem. Tudtam, hogy a királynő olyan, mint egy anya, hisz az én anyám is egy királynő a családomban. Az angyalok elmagyarázták, hogy ez a személy az angyalok királynője, az univerzum a teremtés anyja, anyukája valamennyi angyalnak a sárga gömba tükröződő arcképpel hirtelen milliónyi apró darabra robbant szét és lehullott, mintha csak aranyzuhatak folyt volna le a napból. Az angyalok éveken át folyamatosan megajándékoztak ezzel az élménnyel, még felnőtt koromban is, különösen olyankor, amikor biztatásra volt szükségem. A Bellimamba való költözés természetesen együtt járt azzal, hogy új iskolába kellett mennem, Hugaimmal és nővéremmel együtt egy kis koedukált állami iskolába kerültünk, ahova több mint fél mérföldnyit kellett sétálnunk reggelente. Testvéreim busszal jártak az iskolába, én azonban leginkább gyalog szerettem menni. Az odafelé úton sietnem kellett, hogy elnekések és ne legyen zűr belőle, Hazafelé azonban jöhettem a magam tempójába. Az iskolával közös területen állt egy templom és egy háza. A templomot fogta közre a másik két épület. Az iskola a három tantermével szűkösnek bizonyult, így a szomszédban lévő községháza terme is helyet adott két osztálynak. Az első két évben ebben az épületben voltam. Itt a két osztály a terem két végében tanult, nem volt elvárás fal. A tanárom, Mr. Jones, komiszul bánt velem. Meg volt győződve róla, hogy buta vagyok, és végtelenül bosszantotta, hogy egy ilyen gyerekkel kell foglalkoznia. Egyik reggel az angyalok azt mondták nekem – hogy valami különleges fog történni ma az iskolában, amitől majd jó kedvem lesz. Mint mindig most is igazuk lett. Akkor ott vidámát tettek a történtek, és ma is mosolygok, ha rá Az ír nyelvet tanultuk, és Mr. Jones bejelentette, hogy következik egy egymondatos feladvány, és aki tudja rá a választ, az elnyer egy félkoronás díjat. A feladvány az volt, mit jelent angolul az az ír szó, hogy krem. Sorban végigkérdezte az összes gyereket jobbról kezdve, Mr. Jones asztala az én soromnál volt tőlem balra elől. Végigment az egész osztályon, de senki se tudta a választ. Engem kihagyott, mint mindig. Ott ültem a padomban egymagamban, és tudtam, hogy nekem megvan a válasz. Teljesen izgalomba jöttem, nem bírtam nyugton maradni a padban. Fel akartam ugrani, hogy oda kiálltsam Mr. Jonesnak a választ, az angyalok alig tudtak visszatartani. Ó, angyalok, mondjátok meg neki, nézzem már felém, kérdezzen meg engem. Majdnem sírtam az izgatottságtól. Ne aggódj, Lorna, vigasztaltak meg fog kérdezni. Mr. Jones megdöbbentette, hogy az osztálya nem tudja a választ. Egyre csak mondogatta, gyerünk, mi van veletek, hiszen ez könnyű. Nevetnem kell, ahogy felidézem az arc kifejezését, szeme egyre jobban kikerekedett, arca egyre vörösebb lett, meg volt zavarodva. Engem nem számítva megkérdezte az utolsó tanulót is majd kielentette. Nos, úgy látszik, senki sem viszi el a díjat. Hózus egész idő alatt ott állt Mr. Jones mellett, és felém mutatott, de a tanár persze nem láthatta őt. Rá akartam kiáltani Hózuszra, hogy ragadja meg Mr. Jones kezét, és vezesse oda elém. Az egész osztály néma csendben volt. Noha az angyalok megígérték, úgy tűnt, a tanár mégsem fog megkérdezni engem. Odasétált az asztalához, a teremben egy piszenés sem hallatszott. Hózusz és Mr. Jones őrangyala hirtelen finoman megfogták a karját, és rávették, hogy megforduljon, aztán az én irányomba vezették, és közben súgtak neki valamit. – Tudom, hogy nincs értelme, – szólt Mr. Jones, – de mégis megkérdezem. Így tehát megkérdezett engem, én pedig magabiztosan és vidámon feleltem. – Azt jelenti, hogy fa! Mr. Jonesnak az ála. Ez volt a helyes válasz. Az egész osztály elégedetten nevetett és tapsolt, ő pedig kénytelen volt odaadni a félkoronást. – Sosem fogom elfelejteni, ahogy átadta nekem, én pedig megköszöntem. Korábban sosem volt ennyi saját pénzem. Egy egész félkoronás! – Iskola után a legtöbben általában siettek haza, én azonban szerettem kényelmesre venni, az angyalokkal játszva eltölteni az időt. A hazaút így akár órákig is eltarthatott, elsétáltam a nagy töltés mellett az ösvény mentén, közben az ösvény túloldalán lévő sövény felett elnézve ráláthattam a mezőkre és az ott lévő nagy háztelkekre. Olykor az angyalokkal együtt szögdécselve haladtam a töltés mellett, és nevetgélve viccelődtünk egymással, volt, hogy megmutattak ezt, azt. Egy alkalommal félrehúzták a pokrokat, és észrevehettem egy lyukat a töltésen. Egy darásfészekre rejlett ott, és mivel az angyalok vonták el előle a takarást, meg tudták úgy tenni, hogy ezzel ne zavarják fel a fészket. Örökké valóságig is állhattam ott a darazsakat figyelve, nem kellett tartanom a csípésüktől. Emlékszem, később visszamentem megkeresni azt a darásvészket, de azt kellett látnom, hogy a felnőttek megtalálták és kifüstölték a szúrós lakókat, ami nagyon szomorúvá tett. Az angyalok a marhanyájat is gyakran megmutatták nekem a töltésen túl a réteken. Megtanítottak másképp látni dolgokat, mint a többi ember. Így nem egyszerűen csak rápillantottam egy tehénre, hanem úgy Isten igazából megnéztem, hogy mindent lássak rajta, minden vonást, minden kis dudort. Az angyalok erősen megvilágították a részleteket, ezáltal ragyogóbbá a normálisnál feltűnőbbé tették, hogy valóban észrevegyem őket. Módom nyílt így arra is, hogy belenézhessek az állatok szemébe, és ezt akkor is meg tudtam tenni, ha azok messze voltak. Olyasmiket láthattam, amiket ember általában nem képes látni. Láthattam az állatokon belül és a körülöttük kívül kavargó fényeket, energiát és sok minden mást is. Néha úgy nézett ki, mintha fénylabdák táncoltak volna körülöttünk, máskor az energia ki- és bekapcsolódva villogott. Láttam borjút az anyja hasában, néha csak éppen kivehetően, olyankor az angyalok azt mondták, nézzem alaposabban, és pontosabbá válik a kép. Az igazat megvalva az is előfordult, hogy a borjú csak amúgy mozgó ragacsnak tűnt, mint a lekvár, amelyet anyám szokott készíteni. Minden elképesztő volt, amit az angyalok az iskola időn kívül mutattak, nem csoda, hogy kevéssé figyeltem oda a tanteremben történtekre. Amikor gyerekkoromban az angyalok elmagyaráztak valamit, úgy véltem, teljesen megértettem, de csak idősebb koromra fogtam fel mondani valójuk mélyebb értelmét. Az egyik iskolai barátomat Mariannak hívták, vele csak ott találkoztam. Akárhányszor az iskolaépület vagy a templom felé mentünk a községházából, ő ragaszkodott hozzá, hogy mellettem jöjjön. Még ha a tanárok más valakivel is osztották be párba, elérte, hogy mellettem jöhessen, és ilyenkor mindig kérdezgetett. Folyton csodálkozott, honnan tudok olyan sok mindent, én azonban nem mesélhettem neki az angyal tanáraimról. Egyszer a játszótéren átsétáltunk a templom felé, amikor kérte, meséljek neki Istenről. Elállt a lélegzetem, úgy meglepődtem. Ránéztem, s nem tudtam, mit feleljek. Végül azt mondtam, a tanárok és a papok beszélnek nekünk Istenről, hát miért engem kérdezel? Próbáltam kitérni ezzel a válaszadás elől, de ő csak erősködött. Azt akarom, hogy te róla. Így hát elkezdtem beszélni neki Istenről. Látod a pintjűkét, azt a gyönyörű madarat azokkal a szimpompás arany sárga és kék tollaival? Az a madár Istenhez hasonlít. Nézd meg alaposan, és láthatod a szépségét és a tökéletességét. Te magad is olyan vagy, mint az a pintjőke, te is szép vagy, mert Istenhez vagy hasonlatos. Ha az a madár leesik és megsebesül, nem fogja érezni az esés igazi fájdalmát, mert 99%-ban Isten érzi azt. Isten érzi, ami történik minden egyes madárral, és ugyanígy velünk emberekkel is. Ha történik valami, ami nekünk fájdalmat jelent, mi csak kis részét érezzük. Isten veszi át tőlünk a fájdalom nagy részét. Tudom, hogy ezek nem az én szavaim voltak. Túl fiatal voltam ilyen bölcsességekhez. Isten vagy az angyalok adták a számba ezeket a mondatokat. Szerettem az iskola területén lévő templomot, előfordult, hogy elkéstem az óráról, mert még uton a suli felé beugrottam egy kis időre oda is. Szeretem a templomokat, tele vannak angyalokkal. Lehet, hogy csak páran tartózkodnak épp egy ilyen szent épületben, de az angyalok mindig nyüzsögnek benn. Az emberek nem veszik észre őket, pedig az angyalok ott vannak, dicsérik az Istent és várják az ő teremtményeit, jöjjenek és csatlakozzanak hozzájuk, ám sokszor senki sem jön. Posárnapi mise idején zsúfolásig tele az épület, ott van minden egyes emberrel az őrangyala, angyalok állnak a pappal az oltárnál, és még sok más is, Isten által a templomba leküldött angyal is ott van. A templomok nagy erővel bírnak. Ha látok valakit bent, körülvéve fényjel és angyalokkal így imádkozom érte. Kérlek! enged, hogy ez az ember itt meghallja ma az angyalát. Engedd, hogy valamiképp kapcsolatba kerülhessen az angyalával, és rajta keresztül Istennel. Angyalok nem csak a katolikus templomokban fordulnak elő, ott vannak a zsinagógákban, mecsetekben, és minden más szent helyen. Nem számít nekik, milyen vallást követsz. Elmondták nekem, hogy az összes vallásnak muzulmán, zsidó, hindú, protestáns, katolikus és minden más egyéb egyetlen nagy zászló alatt egybe kéne tartozniuk. Meg lehet, különböző kép nézünk ki. Lehet más a hitünk, de minden embernek van lelke. Nincs különbség egy muzulmán és egy keresztény lélek között. Ha az egyik ember képes lenne látni a másik lelkét, nem gyilkolnánk egymást csak azért, mert másképp közelítünk Istenhez. Egy napon Nellie nénivel sétáltam a háza közelében, és elhaladtunk egy templom mellett, amelynek ajtajában két gyönyörű angyal állt. A nagynéném felé fordult. – Ne nézd azt a templomot! – csodálkozva pillantottam rá, ő pedig folytatta. – Az egy protestáns templom. Egyetlen protestáns templomnak sem lépheted át a kapuját. Visszanéztem az épületre. Emberek mentek be a kapun. Ugyanolyannak láttam őket, mint magunkat. Mikor legközelebb elmentem mellette, rámosolyogtam a kapunál álló angyalokra. Nem volt szabad bemennem a templomba, de tudtam, hogy tele van angyalnal. Közvetlen szomszédú, Mrs. Mörtág gyönyörű nő volt formás alakkal, azonban állandóan kiabált velünk, amikor a barátnőmmel elsétáltunk a fal mellett. Úgy nyolc éves lehettem, mikor az egyik délután Mrs. Mörtág megkért vigyázzak a gyerekeire, míg ő anyámnál teázik egyet. Épp beléptem volna a házába, amikor elémált egy angyal, és azt mondta. Mikor bemész, légy, nagyon óvatos. Nagyon megrémültem, és kelletlenül bár, de bementem a konyhába. Mrs. Mörtág épp készülődött, a tűzhelyen valami étel főtt egy edényben. Kérdeztem a nőtől. Azt ott tetszik hagyni? Igen, az úgy teljesen rendben lesz, felelte. Nem kapcsolja le? kérdeztem. Meg sem hallotta a kérdésemet. Mrs. Mörtág égtelen dübe tudott gurulni, ha nem pontosan azt csinálta valaki, amit ő elvárt volna. A konyhában ott volt két gyerek, egy már totyogni képes kisded és egy csecsemő hatalmas babakocsiban. Mrs. Mörtág elment, én pedig körülnéztem a konyhában. A hátsó ajtó zárva volt, a kulcsot kivették a zárból. Hirtelen, nagy sivító hanggal felrobbant a főzőedény. Fogalmam sem volt, mi történhetett, de pillanatok alatt füst és láng borított be mindent. Megragadtam a kisgyereket és a babakocsit, és megpróbáltam kijutni az ajtón át a halba. Az edény meg az asztal akadályozták a babakocsival menekülést, ezért túl kellett jutnom az égő edényen, hogy kikerüljek a konyhából. A babakocsi rettentő nehéz volt, nem egy könnyen lehetett megmozdítani. Megragadtam a kislányt, kiértem vele az előső kertbe, és oda kiáltottam egy arra haladó szomszédnak, hogy ég a ház! Visszaszaladtam a házban, már mindenütt fekete füst terjengett, és rettegtem, hogy a csecsemő meg fog fulladni, még mielőtt kimenekíthetném. A szomszéd követett engem, és Istennek hála, ki tudta tolni a kocsit a szabadba, így a kicsik biztonságba kerültek. Én sírva és remekbe befutottam a saját házunkba. Anya és Mrs. Mörtág a konyhában teázgattak. Semmit sem hallottak a történtekből. Zokokba elmeséltem, hogy kigyulladt a ház, amire ők kirohantak az első ajtón a kertbe. Ma is előttem van, ahogy Mrs. Mörtág zokokba átöleli a gyermekeit. Rám nézett, és köszönetet mondott. Az épület egész alsó része fekete volt, de a tűz már kialudt, a szomszéd sikerrel eloltotta. Az ötvenes as években nehéz idők jártak Írországban. Kevés volt a munkahely, sokan kivándoroltak. A családomnak nehezen ment a sora, anyám gyakran betegeskedett, szinte hazajárt a kórházba. Ha ott kellett maradnia, mindig elburjánzott a kert, mivel apánknak sem jutott ideje gondozni, annyi volt a munka, és mi is őrá maradtunk. Segítettünk ugyan a háztartásban, de így is rengeteg dolog szakadt rá, folyamatosan aggódtam érte. Sokat beszélgettem suliba menett az angyalokkal arról, ami otthon történik. Azt mondták, ne aggódjak, anya jobban lesz. Reggelente apa korán keltett minket, hogy időben elindulhassunk az iskolába. Segítettünk neki megcsinálni a reggelinket és szendvicseket készíteni ebédre. Nővéremmel ketten részt vettünk a kisebb testvéreink ellátásában is, takarítottunk, vacsorára megterítettük az asztalt. Pénzünk nagyon kevés volt. Apának ráadásul költenie kellett a buszozásra a kórházba, így ha anya beteg volt, sokszor elmaradt a vacsora. Ilyenkor kekszen és sajton éltünk. A hét év alatt, míg Bellimanban éltünk, anyának két újabb gyermeke született, mindkettő fiú, kormek és Dillon. Így már heten voltunk testvérek, mindannyian tizenkét évnél fiatalabbak. Nem volt könnyű az élet. Egy időben apa eljárt Angliába dolgozni, és olyankor hónapokat töltött távol tőlünk. Akkor aztán rendszeresen elvadult a kert. Nem került az asztalra a zöldség sem. Meséltem az angyaloknak, apa mennyire hiányzik, és milyen kár, hogy el kellett mennie. Sosem fogom elfelejteni a napot, amikor váratlanul hazaérkezett. Az angyalok szóltak, nézze ki az ablakon. Láttam, ahogy jön a ház felé, felöltőben és sapkában, kezében bőröndel. el. Meg is jegyeztem magamnak. Apám, milyen csinosan néz ki. Lelki szemeimmel öregnek képzeltem, jóval öregebbnek, mint amilyen akkor volt, amikor elment Angliába. Ott akkor viszont fiatalnak láttam. Valójában az is volt, hiszen alig múlt harminc. Lélekszakadva rohantam le a lépcsőn, és elújságoltam anyának a nagy hírt, boldog nap volt ez mindannyiunknak. Apának rögtön megint munkát kellett keresnie, de azért neki látott rendbe tenni a kertet, és ebben az egész család beletartott. tartott. Mindig szívesen segítettem neki, szerettem zöldségeket gondozni, kiszedni közülük a gyomot, és megkérni az angyalokat, hogy segítsenek növeszteni a terményt. Borzasztóan szerettem volna pluszban is segíteni, de ha az emberlánya még olyan kicsi, miként tehetne egymaga többet? Gyakran sírtam a kétségbeeséstől, hogy nem tudok még többet tenni. Ilyenkor, hogy senki se lásson, elvonultam a kerti fészer mögé. Sokat játszottam a zsák utcában velünk szemben lakó család gyerekeivel, hozzánk hasonlóan nagy családosok voltak. Nagyon jobban lettem a középső velem egykorú lányjal Elisszel. Édesapjuk a munkája miatt sok időt töltött távol Angliában, az anyukájuk pedig szorgalmasan ellátta az otthoni teendőket a házban és kint a kertben is. Az apa néhány havonta hazajött, egy alkalommal azonban az angyalok azt mondták nekem, a következő érkezése lesz az utolsó mert el fog távozni a mennyországba. Nagyon szomorú lettem. Minden megváltozott, nem akartam többé átmenni a barátnőm házába játszani a kertben. Távol tartottam magam tőlük, de igyekeztem, hogy ez senki, különösen Elis ne vegye észre. Aztán egyik nap az angyalok azt mondták, pár nap múlva szólunk, akkor majd át kell menned Eliszékhoz. Három napra rászóltak is, és nekem át kellett mennem a barátnőmékhez. Nagy levegőt vettem, kiléptem a házúból, és átbaktattam egyenest az út túloldalára. Bementem Eliszék kapuján, megkerültem a házat, és a konyhajtó kopogtam. Elisz mamája nyitott ajtót, benéztem a konyhába, sötétebbnek tűnt, mint máskor. Elisz és egy fiú testvére voltak benne. barátnőm széles mosolyjal felén fordult. Bejjebb léptem egy kicsit, nem akartam sokkal közelebb menni hozzájuk. Ő izgatotta, mesélte, hogy most jön haza az apukája, és pedig végleg, mivel végre talált egy állást Írországban, teljesen izgatott volt. Rendkívül zavarban voltam. Örültem, hogy Elis ennyire boldog. Belül magamban mégis sírtam. Tudtam, hogy a szülei már régóta reménykedtek abban, hogy az apa talál majd egy Írországi állást és hazajöhet. Most megvan az állás? Ő pedig meg fog halni, és nem örülhet ennek. Megkértem a barátnőmet, hogy jöjjön át hozzám játszani, mert nem akarok most náruk maradni. Emlékszem, aznap később elmentem a templomba. Leültem az oltár elé, és Istenhez beszéltem. Kérdeztem tőle, lenne-e rá valamilyen mód, hogy Elis apukája hazajöhessen és otthon élhessen? Nagy volt az izgalom Eliszéknál az apa hazaérkezésének napján, és engem boldoggá tett, hogy együtt van a család. Azonban eltelt pár nap, amikor is én a hátsó kertben hintáztam náluk, a többi gyerek pedig elől játszott, és hirtelen elváltozott az ég. Megjelent egy angyal, és így szólt. Fordulj meg, és nyisd ki a szemed. Megfordultam, néztem a házat, és vakító fénysugarat láttam lejönni az égből. Fénysugár tele angyalokkal. Lépcső a mennyországba. Így neveztem el ezt a gyönyörű fényt. Csodálatos látvány nyújtott, ahogy csodálatos volt az azt kísérő zene és énekszó is. elállt tőle a lélegzetem. A közelébe akartam menni, mégis ott maradtam ülve a hintaszéken, és csak hintáztam lassan. A fénysugár egyenesen áthatolt a háztetőn, és mintha elárasztotta volna az egész házat. Aztán úgy tűnt, eltűnnek a ház külső falai, és láttam Elis apját a parnó feküdni. A felesége próbálta életre kelteni. Az apa teste ott feküdt, de a lelke máshol volt. Az ágylábánál állt, két másik lélekkel az oldalán. Úgy látszott, az apa lelke ismeri ezt a másik kettőt. Nekem nem voltak ismerősek, mindenesetre hasonlítottak hozzá, így azt gondolom, családtagok lehettek, akik most azért jöttek, hogy segítsék az apát ezen az útján. Angyalok is voltak, még ott sokan. Elis apukája felment a fénybe a két lélekkel és az angyalokkal, akik roppant gyengéden segítették őt. A lelkek az angyalok között mentek a gyönyörű fénysugáron, s közben állandóan szólt az ének és a mennyei muzsika. Az apa és a két lélek mintha megálltak volna egy pillanatra, majd az apa visszanézett le az otthonára. Számomra megállt az idő, aztán hirtelen visszatért a ház rendes látványa, Eltűnt a mennyországba vezető lépcső. Elis mamája az ajtóban állt, és odaszólt a kertben játszó gyerekeknek. Tekintetével úgy merett egyenesen előre, mintha ott se lettem volna közte és a gyerekek között. Aztán megfordult, és kísértált az oldalsó kapun az előső kertbe. Én csak ültem a hintán, és tudtam, hogy Elíz és a testvérei szörnyű hírt fognak most hallani. Rettentően magányosnak és szomorúnak éreztem magam, és kérdeztem a mellettem lévő angyanukat. Vissza tud majd jönni hozzájuk? Legalább egy kis időre, hogy megvigasztalja őket? Különösen Eliszt, aki annyira szerette őt, és akinek annyira hiányzott az apukája, aki gyakran távol volt Angliában. Igen, hamarosan. Velük lesz egy kis ideig, felelték az angyalok. Ettől némileg jobban éreztem magam, mély levegőt vettem, lekászállottam a hintáról, és ennyit mondtam. Azt hiszem, most hazamegyek. Sírás hallatszódott ki Eliszék házából. Kisétáltam az oldalsó kapun, átmentem a mi házunkhoz. Nem találtam senkit otthon. Anyám már az út túlsó oldalán volt, Elisz mamáját vigasztalta. Ez volt addigi fiatal életem legszomorúbb napja. Mindig úgy képzeltem, hogy az anyák és az apák sosem halnak meg.